Террі Прачетт, Джинго. Морква пару раз гупнув ногами і розвернувся довкола. «Тут», – сказав він, – «я стояв отут, а принц був он в тому керунку». Ангва слухняно перетнула площу, кілька людей зацікавлено оглядалися на моркву. «Добре, стоп, ні, трохи далі, стоп, поверни трохи наліво, тобто моє ліво, трохи назад, тепер скинь руки догори». Він підійшов до неї і простежив за її поглядом. «У нього стріляли з академії?» Начебто з корпусу бібліотеки, мовила Ангва, але чарівник би цього не робив, правда? Вони втеки не вплутуються. О, туди зовсім не складно потрапити навіть, коли ворота зачинені, сказав Морква. Може, спробуємо неофіційний спосіб? Добре. Морква? Так. Накладні вуса? Не твоє це. Та й ніс надто рожевий. Хіба вони мене не маскують? Ні. А Капелюх? «Його я теж краще заберу. Ти не подумай, капелю хороший», – квапливо додала вона. «Але коричневий котелок – не твій стиль. Він тобі не личить». «Власне», – вигукнув Морква. «Якби він був у моєму стилі, люди б здогадалися, що це я, хіба ні?» «Май на увазі, що у ньому ти як якийсь пройдисвіт, Морква». «А в мене зазвичай вигляд пройдисвіта?» «Ні, не. Ага», – Морква понишпорив у кишені свого великого коричневого пальта. Глянь, я придбав цю книжку маскування крамниці приколів на вулиці Федри. Дивно, але Енобі теж там щось купував. Я запитав його нащо, а він сказав, що це його остання надія. Я гадаєш, що він мав на увазі? Не можу навіть уявити, відповіла ангва. У них просто неймовірний асортимент накладні паруки, носи, бороди, навіть накладні він завагався і зашарівся навіть накладні це його груди для леді. «Але я хочу би не розумію, на що їх приховувати». «Він, мабуть, справді не розуміє», – подумала Ангва. Вона взяла в моркви крихітну книжечку і трохи погортала. Вона зітхнула. «Моркво, це маскування для бульби». «Хіба?» «Поглянь, вони всі на картоплинах, бачиш?» «Ну, я думав, це просто для прикладу, моркво». На книжці емблема пана картоплини за своїми густими чорними вусами. Морква здавався скривченим і спантеличеним. Нащо картоплі маскуватися? Запитав він. Вони дійшли до вулички вздовж стін академії, яка мала неофіційну назву Студентський прохід настільки довго, що тепер цей напис красувався на табличці на початку вулиці. Повз них пройшла пара студентів черівників Про неофіційний вхід до академії знали тільки студенти. Але вони частенько забували, що старші члени факультету також колись були студентами і теж любили вилазити ввечері після того, як ворота офіційно зачинялися. Темними вечорами це природно призводило до збентеження і дипломатичних перемовин. Морква з терпляче зачекала, поки звідти вилізло ще кілька студентів, а слідом за ними декан. «Добрий вечір, сер!» – вічливо привітався Морква. «Добрий вечір вам, пане Картоплино», – мовив декан і неквапливо пішов у темряву. «Бачиш?» «Так, але ж він не звернувся до мене на ім'я», – сказав Морква, – «отож це працює». Вони стрибнули на газон академії і попрямували до бібліотеки. «Там точно зачинено», – мовила Ангва. «Не забувай, всередині є наша людина», – нагадав їй Морква і постукав у двері. Двері злегка прочинилися. «Угук!» Морква підняв жахливий крихітний котелок. «Добрий вечір, сэр. Можна зайти? Ми у справах вартий». «Ук-ік-вук?» е, «Що він сказав?» – запитала ангва. «Якщо тобі так цікаво, – сказав він, боже мій, – ходяча картоплина переклав морква». Бібліотекар поморщився від вигляду ангви. Йому не подобався запах вовку лак, але він кивком запросив їх усередину і залишив чекати, а сам поплентався, стукаючи кісточками пальців по підлозі, назад до свого столу і взявся, ніж поротив він дістав звідти жетон на мотузці почесний констебль варти, який він повісив собі десь у тій області, де мала бути шия, а тоді став, як міг стати уронутан, постійці струнко, тобто так собі. Центральний мозок людини подібної мавпи приймає сигнал, який, однак, занадто повільно доходить до його віддалених відділів. У-кук. А це означає, чи може вам допомогти капітане Бульбо? Глузливо поцікавилася Англа. «Нам потрібно перевірити п'ятий поверх» що виходить на площу». Дещо прохолодно мовив Морква. «Ук-ук-ук!» він каже, що там самі лише старі підсобки, переклав Морква. А що означає те останнє?» «Ук», – запитала Ангва. «Пане жахливий капелюх», – відповів Морква. «Але він так і не до Петра, хто ти є?» – запитала Ангва. «П'ятий поверх був рядом задушливих кімнатчин, що сумно тхнули старими нікому не потрібними книжками. Вони стояли не на полицях, а на широких стелажах, зв'язаних мотузками». Чимало з них були потріпані і без обкладинок. Однак, судячи з того, що з них залишилося, то були старі підручники, в яких навіть найпалкіший книголюб не вбачав цінності. Морква взяв до рук пошарпаний примірник окультної абетки «Вод Делея». З нього випало кілька вирваних сторінок, Ангва підібрала одну з них. Розділ 15 «Основи некромантії». Зачитала вона в голос урок перший «Правильне використання лопати». Вона поклала аркуш на місце і вдихнула повітря. Присутність бібліотекаря заповнювала ніздрі, як слон, сирникову коробку, проте. Тут був хтось іще, сказала вона, за останні пару днів. Можете залишити нас на одинці, сер, коли діло доходить до запахів, вас трохи забагато. Ок. Бібліотекар кивнув моркві, стенув плечима до ангви і неквапом вийшов. Не рухайся, розпорядилася Ангва. Стій, де стоїш, моркво, на повітря. Вона обережно посунула вперед. Вуха їй підказували, що бібліотекар був у коридорі внизу, бо вона чула, як скрипить підлога. Але її ніс підказував, що він усе ще тут. Запах дещо розмитий, але... «Я мушу перетворитися», – сказала вона, – «бо в цій подобі важко тверезо побачити картинку». Вона надто дивна. Морква слухняно заплющив очі. Вона заборонила йому дивитися на перевтілення з людини вовка через неприємні подоби в переході між ними. В Убервальді люди змінювали подоби так само природно, як прості смертні перевдягають пальто, але навіть там вважалось добрим тоном робити це за кущиком. Коли він знову розплющив очі, Ангва вже скрадалася, засередивши все своє в носі. Нюховий образ бібліотекара був непересічної форми, проста фіолетова пляма там, де він рухався, але майже тривимірна фігура там, де стояв незручно. Руки, обличчя, губи. За кілька годин вони розвіються клубами хмар, але поки вона ще вчуває їхній аромат. Повітряні потоки тут, схоже, геть незначні. В цьому застойному повітрі навіть мухи не літають, щоб збурювати своїми крильцями брижжі неспокою. Вона наблизилась до вікна. Здорове сприйняття було на другому плані, лише малюючи вугільну картину кімнати, яку запахи розфарбовували розкішними барвами біля вікна. Біля вікна, так, тут стояв чоловік і, судячи з запаху, який з час не рухався, той запах майоріїв у повітрі дразничи її чутливі нюхові рецептори. Кучеряві, хвилясті сліди підказували, що вікно відчинили й знову зачинили, але їй здається, чи в повітрі ще й витає ледь оловими натяк на те, що він виструмив з вікна руку. Її ніс неугавно працював, силкуючись відтворити первинні форми з обрисів, що густим димом повисли в повітрі. Закінчив шанфа, повернулася до своєї кубки одягу і ввічливо кашлянула, коли вже зували чоботи. «Біля вікна стояв чоловік», – сказала вона. «Довгий, дещо сухуватий волосся, тхне дорогим шампунем. Це той самий чоловік, що забив дошки після того, як осі проникнув у барбакан. Ти впевнена? Цей ніс колись помилявся?» Пробач, продовжуй. Смію припустити, він був присадкуватий і дещо кремезний, як на свій зріст. Не часто мився, але як вже доходили руки, то користувався вітрощуковим милом, з тих дешевих. Але голову мив дорогим шампунем, що дивно. Чоботи, ще нові, і пальто зеленого кольору. Ти відчуваєш на запах кольори? Ні, фарбу. Ця, я думаю, зі столат, і, я думаю, він стріляв з лука, з дорогого лука. В повітрі відчувається дух шовку, з якого виготовляють найміцнішу тятевучина, так? А таку недешевий лук ніхто не напинає. Морква став біля вікна. Перед ним відкривався гарний вид, — мовив він і глянув на підлогу. А тоді звів очі на стелю і на ближній полиці. — Скільки часу він тут пробув? — Ну, я би сказала, десь дві-три години. — Він не багато ходив, Ні. Ані курив чи спльовував. Він просто стояв і вичікував. — Професіонал. — Пан Ваймус мав рацію. «Набагато фаховіший за осі», – зазначила Ангва. «Зелене пальто», – мовив Морква, ніби розмірковуючи вголос. голос. «Зелене пальто, зелене пальто». «О, і рясна лупа», – мовила Ангва, випрямившись. «Сніжок Слопс», – зарепетував Морква. «Що? Дуже рясна лупа». «О, так вона. Саме тому його прозвали сніжком, мовив Морква. «Дейсивіль Слопс». «Людина з армованим гребінцем, але я чув, він перебрався до остолад». Вони суголосно промовили «Де продають фарбу?». «Він вміє стріляти, – запитала Ангва. – Ще б пак, а ще вміє вбивати незнайомих людей. Він наймінець? О, ні, він просто вбиває людей за гроші. Без почерку. Та він і писати особливо не вміє. Чи читати?». Мурква співчутливо почухав голову, поринувши в спогади. «Він навіть не дивиться на мудровані картинки». Ми би ще минулого року його спіймали, але він швиденько заперечно похитав голову і змився, поки ми намагалися відкопати нобі. Оце так. Цікаво, де він зупинився. Тільки не просив взяти його слід на вулиці. По ньому вже потоптались тисячі людей. Тут є люди, які можуть знати. Ті, хто є очима цього міста. Пана Слоупс. Сніжок Слоупс обережно помацав свою шию, чи то пак шию своєї душі. Людська душа зазвичай тримає форму первинного тіла ще якийсь час після смерті. Звичка дивна річ. «Хто це в бісабух?» – запитав він. «Бува не ваш знайомий?» – запитав смерть. «Взагалі-то ні, у мене мало знайомих, які стинають мені голову». Тіло сніжка слов вдарилося об стіл, коли падало. Кілька пляшечок лікувального шампуню перевернулися і тепер змішувалися з вмістом інших, куди інтимніших рідин із трупа словса. «Оцей засіб із особливими олійками коштував мені майже 4 долари», – сказав Сніжок. Однак тепер це вже якось немало значення. Смерть трапляється з іншими людьми, в цьому випадку іншою людиною, був він. Той, хто лежить, не той, хто дивиться на все це збоку. За життя Сніжок не міг навіть вимовити метафізичний, а зараз вже починав дивитись на життя по-іншому. Збоку, для початку, 4 долари, – повторював він. «Я навіть не встиг його випробувати». «Воно б вам нічого не дало», – сказав Смерть, погладжуючи чоловіка по плечу, що вже потроху зникало. «Але якщо поглянути на це з іншого боку, воно вам більше не знадобиться». «Що більше ніякої лупи?» – запитав уже майже прозорий сніжок, який стрімко зникав. «Ніколи», – відповів Смерть, – «ручаюся». Командор Ваймс біг присмерковими вулицями, – Намагаючись на ходу пристебнути на грудні лати. Гаразд, мішинко, що відбувається? Подейкують хапонець убив когось, сер. У скандальному провулку зібралося юрбища, і в мене це викликає на добрі передчуття. Я була на посту і подумала, що вам варто сказати, сер. Правильно, але ніде не могла знайти капітана моркву, сер. Слова тонким написом вїлися їдким чорнилом у книзі Ваймзової душі. О боги! хто ж залишився за старшого? Сержант Щебінь, сер, гномині на мить здалося, що вона стоїть на місці. Командор Ваймс перетворився на розмиту пляму, що стрімко розчинялася в делині. Зі спокійним виразом того, хто послідовно виконує свій обов'язок, Щебінь вхопив якогось чоловіка і почав гамселити ним решту людей. Коли простір довкола нього розчистився, а неподалік скимлила купка бунтівників, він видерся на неї і приклав до рота руки «Слухайте мене, ви люди! Троль, що кричить, як різаний, за виграшки перекричить галасливих бунтівників». Привернувши до себе їхню увагу, він витягнув за нагрудника сувій і помахав ним у себе над головою. «То є закон про бунт», – оголосив він. «Знаєте, що він означає?» «Він означає, що, коли я його зачитаю, а ви не роз... роз... не здриснете, варто може застосувати смертельну силу». «Поняли? А зараз ви що застосували, просто гнав хтось з-під його лапищ. «То ви допомагали варті», – сказав Щебінь, переступивши з ноги на ногу. Він розгорнув сувій. Незважаючи на бійки, що котились провулками і крики, на сусідній вулиці троль випромінював довкола себе ореол тиші. У мешканців Акморпорка була мало невроджена здатність нюхом чути розваги. Спочатку щебінь тримав документ на відстані витянутої руки. Потім за кілька дюймів від своєї мармизи кілька разів він його перевернув. Його вуставу рушилися зусиллям. Нарешті він нахилився до констебля візита і показав йому документ. «Що то за слово?» «Відтак, сержанте, я так і знав». Він знову випрямився. «Відтак?» Горошенки тролячого еквіваленту поту почали проступати на чолі щебеня. «Відтак, за, гальмо, виз, загальновизнаним», – прошепотів констебль візит. Я так і знав. Ще він знову втупився в документ, а тоді здався. «Ви не хочете тут і весь день мене слухати», – заволав він. «То є закон про бунт. І ви всі мусите його прочитати. Сікли, передайте по колу». А що, як ми його не прочитаємо?» – озвався голос із натовпу. «Ви мусите його прочитати. То є закон. А інакше що?» «Інакше я вас пристрелю, сказав Щебінь. «Так не можна», – обурився інший голос. «Спочатку ви маєте закричати, стій у мене зброя». «Точно, мені це підходить», – погодився Щебінь. Він стинув одним здоровецьким плечем і затиснув під пахвою арбалет. А точніше, пересувний арбалет, який, за нормальних умов, встановлюється на візок. Стріла мала шість футів завдовжки. Важче цілитись у мішені, які біжать. Він сняв зброю запобіжника. «Хтось вже дочитав?» «Сержанте!» Ваймс пропихався крізь натовп, і тепер це було справжнє юрмище. Анкморпорг завжди був вдячною публікою. Щебінь із брязкою відсалютував. Ти хотів хладнокровно пристрелити цих людей, сержанте? «Ні, сер. Просто попереджувальний постріл у довбешку, сер. Справді?» «Ну тоді дай мені хвильку, я з ними поговорю». Ваймс зиркнув на чоловіка, що стояв поряд. В одній руці він тримав смолоскип, а в іншій – довгу дерев'яну шардину. Він кинув на Ваймса гарячково зухвалий погляд людини, яка відчула, як земля втікає в неї з-під ніг. Ваймс підтягнув до себе смолоскип і прикорив сигару. «Що тут коїться, друже?» «Хапонці почали стріляти в людей, пане Ваймс. Безпричинні напади. Справді. Кількох людей вбито. Кого? «Я там всі знають, що вони вбивають людей!» Земля перестала втікати з-під ніг чоловіка, і він знайшов моральну опору. «За кого вони себе мають? Шастають тут?» «Досить!» – урвав його Ваймс. Він відійшов назад і прорік голосніше. «Я впізнаю багатьох із вас», – сказав він. «І я знаю, що у вас є домівки, де на вас чекають. Він витягнув із кишені поліцейський кійок. Це означає, що я маю берегти мир, тож за 10 секунд я піду в пошуках того самого миру, щоб його берегти». А ще він залишиться тут. Я тільки можу сподіватися, що він не втне нічого, щоб заляпати собі уніформу, чи принаймні добряче її замастити. Іронія не була сильною стороною слухачів, але, кмітливіші, зрозуміли, до чого хилив Ваймс. Він намагався пояснити, що одній людині тут скоро урветься терпець. Натовп розійшовся, розповзаючись бічними вулицями, де бунтарі похабцем скидали Саморобну зброю і зринали вже по інший бік вулиці, важко й вдумливо ступаючи ходою чесних громадян. Гаразд, що трапилося? запитав Ваймс, повернувшись до троля. Ми почули, що той хлопчур підстрелив того вуйка, сказав ще він, коли ми сюди прибігли зразу ж набігла купа крикунів. Він уразив його, як удрун уразив казаний уру, сказав констебль візит. Констебль візит і проповідь з роздачою буклетів був хорошим поліцейським. Так завжди казав Ваймс, для якого це був найвищий ступінь похвали. Констебль-Візит був омнійцем і, як усі його співвітчизники, мав майже патологічне зацікавлення євангельською релігією. А всю свою зарплатню спускав на брошури. У нього навіть був власний друкарський верстат, результати роботи якого роздавалися усім зацікавленим, а також усім незацікавленим. Навіть щебінь. Не може розігнати натовп швидше за візити, казав Ваймс. Коли у візита були вихідні, його можна було побачити на вулицях разом із його колегою, розтрощенням невірного підступним аргументом. Поки що вони нікого не навернули в свою віру, Ваймс гадав, що, попри все, візит у душі був хорошою людиною, але якось не наважувався це перевірити. Привітка автора. Уразив? перепитав спантеличений Ваймс. Він когось убив? Судячи з того, як той чоловік лаявся, ні, сир, – сказав ще він, – влучив йому в руку. Товариші приволокли його до штабу варти, щоб поскаржитися. Він працює пекаром у нічну зміну. Сказав, що всі спізнював на роботу, тому гудко завіг по вечерю, а вже наступної хвилі лежав пластом на підлозі. Ваймс перейшов дорогу і штовхнув двері крамниці. Двері злегка відслунилися і вперлися у щось на кшталт барикади. Вікно теж було заставлено меблями. «Скільки там було людей, констеблю?» «Багатенько». І ще четверо тут», – подумав Ваймс, – сім'я. Двері ще краплю відслонилися, і Ваймс усвідомив, що присідає ще до того, як звідти висунувся арбалет. Роздався тріск цятиви. Стріла радше впала, ніж вистрілила. Вона дико крутилась, по спіралі вздовж вулиці летіла майже боком, коли нарешті влучила в стіну навпроти. «Послухайте, все ще нахиляючись, – мовив Ваймс, – але вже голосніше – «Якщо це когось і поранило, то геть випадково. Це варта. Відчиніть двері, інакше це зробить щебінь, а коли він відчиняє двері, їх уже не зачинити. Розумієте, про що я?» Відповіді не було. «Гаразд, щебеню, ану, стань сюди». Зсередини середини долинула приглушена суперечка, а тоді зі шкрябанням відсунулись меблі. Він штовхнув двері, вони розчахнулися стулками всередину. Сім'я сиділа в дальньому кінці кімнати, Ваймс відчув на собі чотири пари очей. У повітрі витала атмосфера гарячої тривоги, присмачена запахом горілої їжі. Пан Горіф обережно тримав вербалет, і з виразу обличчя його сина Ваймс усе зрозумів. «Гаразд», – сказав він, – «тепер усі послухайте мене. Я нікого не арештовую». Зрозуміли? Це звучить як одна із ситуацій, від опису яких його світлість – «Завжди хилить на сон, але вам буде краще, якщо ви проведете решту ночі у штабі варти. Бо мені нема кого поставити тут вартувати, розумієте? Я міг би вас заарештувати, але це лише прохання». Пан Горів прокашлявся. «Чоловік, якого я підстрелив, – почав було він, – і запитання з брехнею повисли в повітрі. Ваймс селкувався не дивитися на хлопця. не смертельно, відповів він. Він забіг всередину, – сказав пан Горів, – а після минулої ночі… «Ви думали, на вас знову нападають і схопили арбалет?» «Так!» – виклично мовив хлопець, випередивши свого батька. Вони трохи погризлись хапонською. Тоді пан Горів запитав, «Ми повинні покинути дім?» «Заради ж вашого блага. Ми постараємося когось сюди приставити, щоб за ним наглянув. А тепер збирайтесь і йдіть за сержантом і віддайте мені той арбалет». Горів із полегшенням простягнув його ваймсові. Це була типова дешевина. Настільки кепсько і непослідовно виготовлена, що коли з неї стріляти безпечніше, стати прямо позад неї, та й то це нічого не гарантує. А ще ніхто не попередив його власника, що вішати, натягнутий арбалет за стійкою задушливої крамниці під вічним дощем жиру – не найкраща ідея. Ця тива провисла і тепер, мабуть, єдиний спосіб, як слід поранити цим арбалетом – вгатити ним по голові. Ваймс почекав, поки вони вийдуть, а тоді востаннє окинув оком кімнату. Вона не була велика, на кухні позаду крамниці щось гостреньке википало в баняку. Опікши пару разів пальці, йому нарешті вдалося перехилити баняк так, щоби плюхнути вміст на вогонь, загасивши його. Затим, туманно пригадуючи, як це робила його матінка, він поставив баняк відмокати під струмінь води. Тоді він, як міг, забарикодував вікна і вийшов, замкнувши за собою двері. Стримана очевидна латунна табличка «Гільдії злодіїв на дверях» казала світу, що пан Горів старанно вносить річну плату. А відтак його би офіційно не пограбували. Анткморпорк дуже прямо підходив до ідеї страхування. Коли вони казали, що вирізали з рівняння посередника, це була не метафора, примітка автора. Але у світі є ще чимало менш формальних небезпек, тож Вайн звиняв із кишені огризок крейди і написав на дверях «Під захистом варти». Поміркувавши, трохи, підписав «Сержант Щебінь». В уяві менш свідомих громадян величність верховенства права не мала такої ваги, як страх перед Щебенем. Закон про бунт. Звідки спісив він це почув? Від моркви, мабуть. На його пам'яті цей закон жодного разу не застосовували – і не дивно, якщо знати, що він за собою тянув. Навіть вецінарій не наважився б ним скористатись. Тепер від цього закону залишилась хіба фраза – хвала трулячій неграмотності. Саме коли Ваймс відійшов назад помилуватися своїм витвором, він побачив у небі над парковим провулком світання і майже тієї ж миті почув брязкіт залізних чобіт на дорозі. «О, здоров, молодубко!» – привітався він, що тепер тільки не кажи, що хтось підпалив хапонське посольство. «Гаразд, сер, погодилися гноминя. «Вона невпевнено стала посеред вулиці і мала стривожний вигляд». «Ну, мовив, Ваймс, ви сказали». Із завмиранням серця Ваймс пригадав, що єдине, з чим може зрівнятися посередня гномська майстерність у куванні заліза – це ще гірша підкованість у питаннях іронії. Японське посольство справді горить? Саме так, сер.